Solie Undirea infinită, lăuntricul fior, când verbul, prăbușirea năpraznică de tunet în inim și în lucruri vibra dominator. Nebănuitul vuiet Păstrezi vreun răsunet tu, suflet prins de o vrajă pe al humei căpătăi, vreun câmpei din vâlva ce neîncăpătoare cu treiera hiatul adânci nopți din tâi? E mult de când ecoul vestirii în tine moare, de când rigide ghețuri în lânție în de când un cer de negur și-a prăvălit tavanul pe al zidurilor mucet și colțuros contur. Nămeți și nori apasă. Dar depășind colanul de piscur sfidătoare, privește, am venit. Am coborât să-ți sprijin truditul paste, frate ca de pe înalte praguri s-ascult neîngrădit prelunga nechezare a lumii fecundate. Tu nu știi încă, imnul tumulturilor vii, nici zid și nici tenebră nu poate să-l sufoce. La poarta zăvorâtă grăbește-te să vii, vei desluși și astăzi în larguri marea voce.